Hoofstuk 250 Miriam ween oor die diefstal van alle kleding en linnegoed. Jonathan sy troos en sy edele daad. Miriam wet eiwer met Jonathan in edelmoedigheid. Die keinkie maak Jonatan gelukkig. Toe hulle nou amal in die huis was en Miriam haar self ook daarvan oortuig het, dat selfs haar klerenkas en die van die dookie totaal lege plinder was, het sy in die dookje ja, haar trane in hulle oog gekry, en sy het aan Jozef gesê, Kijk toch eers, ook die kleed wat ek in die tempel gehad het, het in buit van slechte mense geword. Waarlik, dit gee my baie pijn en verdriet in my hart. Dit is met ons kleding alreed so armoede gesteld, soos ‘n mens jou maar kan indink, en nogthans moes ons selfs die meest noodzakelijke nog verloor. Alles is weliswaar aan die meester opgeoffer, maar dit maak my toch seer, omdat dit die enigste was wat ek besit het en nodig gehad het as ek iets anders moest aantrek. Nou het ek alleenlik maar hierdie verslete dagelikse kleed en geen stuiver om 'n kleed vir noodzakelijke verwisseling aan te skaf nie. Waarlik, dit gee my rechtig pijn, maar dit gee my nog meer pijn dat die bose diewe ook die kleren van die kyntjie saam geneem het. Hy het nou nog maar net die hempie wat hy aan het. Hoe sal ek nou vir 'n tweede hempie kan bekom? O, oh, my arme kynkie, kyk, nou sal ek vir jou nie meer elke dag geskoon hempie kan aantrek nie, wat jou so altyd so goed gedoen het. Diep ontroer, het Jonathan daarby gekom en gesê, O, mees vir jewe en baie gewaarde moeder van my meester, treer nie, want ek het nou toch ook goud en silver en die grootste vreegte gee ek dit immers aan jou, tot op die laaste stater om te gebruik waarvoor jy dit nodig het. Ek weet weliswaar dat die meester van alle glansreikheid my goud en silver nie nodig het nie, want hy wat alle diere en alle bome en plante en die hele wereld so prachtig bekleë, sal ook die lichaam van sy moeder nie naak word nie. Maar toch sal ek nou baie graag wille van my zaligheid, al my skatte aan jou ten offer wou bring. O moeder, neem hulle aan uit my hart en uit my hand. Miriam het Jonathan nou baie vriendelijk aangekyk en gesê, O Jonathan, hoe groot en eer is jy? Jou wil geld vir my soos die daad. As dit vir die meester aannemlik sal wees, dan sal ek jou vir die kyntjie wel om ondersteuning wou vraag. Sal dit echter vir die meester nie aannemlik wees nie, dan het ek alles alreeds uit jou hart ontvang, waarvoor ek jou altyd dankbaar sal wees. Hier het die keinkie daarby gekom en aan Jonathan gesê, Lieve Jonathan, doen wat my moeder van jou verlang, dan sal jy enig een groot beloning daarvoor ontvang, want kyk, ons is nou werkelijk arm, en dit te meer, omdat ek terwille van die verlossing van die mense geen wonder mag verrig nie. Nou het Jonatan baie vir na se huis gehardloop en het in die kortste moontlike tyd al sy goud en silwer gaan haal en dit voor Miriam se voete gelê. Toe Miriam en Josef dit sien, het hulle beide van vreugde gehuil. Jonatan het saam gehuil en kon Elohim nie genoeg dank dat hy so in barmhartigheid werd geword het om Miriam te ondersteun nie. Die kynkie het Jonathan geseen en aan Miriam gesee, kyk, dit sal ons wel weer in skoen en pieverskaf, wees daarom nou maar weer bly, en amal het weer opgewek en bly geword.